هغه هغه محمد بسم الله الرحمن <سؤال> الرحیم باب الودید المد او 10 او 10 په مد باندې حریق دادی رسول الله صلی الله علیه وسلم یوصل او قالا قانا یختصروا دونه کیږي په دې اخذ ملتوجی اخذ دماغ غسل و یو ساعت تر خمسه کمداد بوری اوی تغضو بالمود او دست بی بی پو مود کاؤو عنوان دمو خلی تعین دمیقدار الما فو غسل کیا و تغدین تعین دمیقدار الما پو غضو کیا موسانیت دیمہ سریتا دو دیر سارس پڑھے گئی باب نے پریگ خوب دیم کتاب الغوصل کی دیم باب خوب ہو رہی خادی سے فقیراتوں کا قادر صاحب قادر صاحب بابا جی ذری وای نه کین د دې حد دې نه مقدار الماء فی العضو والغسل د دې او حد کوي بيپا دا صفه دیمه پېری د دې کې و او حدیث او خبر یوی نو شتي مثلا فري دي وني وي چي لیکي او هو تم توجه شي دغه ما او دها با دي چې ترېنی مقداري د واجبات ور نه وي همري هر انسان ځان لا پد قامتي ځان له اندامني زني کاځي چې خلقه کې ډېر غټني دا وړي يو بني زني کاځي چې زه هري خلقت غټني مختصري داغلګي هر انسان قد قامت کې رسول الله اسلام ته متقاري موتفاحش و الخرق نوی نتولن ناردن نباتنن ها غیر پارا فکادادا چی اکتفا پا اوتاسکی پا مولو کی فو غوث لکی پا او تاینی مغداری نشتا چی اون پا دی باقی و زیاد بنکی و کم بنکی دا دا دا دا دا افعاد محطل فارعید. فا دا دا دا دا دا دا افعاد افعاد ها او بایر او داوود کی دوم المومین ارویت هم دا قشان تی دی اخت سنبیسا ویتاوذر به راوې دوه ما ماراو د چاپیرو اکه ځکه د ایمان خدای سره سم ودي کړې تریمود په مبا دا نه سره وته یا سعود اثنين عمره الاخر چهريثنين دې کوله فصحید ابن خضیمہ کی خضیم ابن حبان کی دعوید اللہ میں زیر نروید تے مصادرہ کرشتے خلتم دمود میں اغاز ہکر مسلم روایت دی او مول مومنین او در رسول الله صلی الله علیه یا صحو ثلاثه امداد کدا خمسه تو مقا کی کرشی کدا شرق راشی کدا غسد سمانیات اکتار دا ټول قرآن دې دي چې تعيني مغزاري دا جواب ترن دي موذکر شه د موذ میں رات دا واستې خبر سلام دا خو د حدیثه خاصه اдна پښې په خرټل دې وريم او تويده شرشم د انند دو خدړه د لګې راځي مې شي یو وروزي یو لري کچې وینم هغه ټاوري چې چې دري راجیش دی وروزي راجمشي زور او یو ورغښنه یو او موید. دور اتلا یوم موید. مود ورسید. تنور الفاظ بهم رجی استاد لفظ. تلور تور بشری یعنی تلور مسکالیو استادی. من لفظ براجی د دې ته یو مانه مې مو دمبې که ته نشې صالح راغتي دې ان دې صالح درے کے رو یو مکو کی درے کے رو یو کے رو شکاک سوچ درہما یو کے رو پا قریم حصاب البدر شغلی پا سنین جدید دا کشانتے دے خیرات کرے او طولا او اس طولے چلیگی دول اسماسی یو تو طولگیو دول اسماسی چرا جمشی ندا هغه نه یوته اتتت توج ای بھول ماشدی اور دوڑے ایک ماشدی ڈنگریجی سیل چه دے اتی چودی گی ڈیلو زمانگ دوخت سلوش ویتتو لے گی سانشرعی دوسا آگیتو لے گی مد اعراقی و مد احجاجی، سوائی اعراقی، سوائی احجاجی، ایکی اختراف سلور مداری، خور اعراقین یوم وا کې دلورې ترار انا بيلم دې درته یو حجازين مالك شافعي د انیس فتح احمد امام ابيستم مشهري اه مود يو رتل دې سول سي رتل دې او پینځه ساده سره درې څه وي یو حدیث دی چې لا بیا شکی فدیا کی فرخ او یہ رت دے دولس مودے یو پھرم پھرم ا فرہ کش پال ست لنی رت کی مودت ہوگی 20 رت ونا پک سو ہوگی ک پال نو کچری بشیرک دول سموده و یوم موده دو ریت لوینا بینا بیرود دختیلیش پکارو ریتون اپا شی مودون اپکی دول سوی نی ریتون اپک سو راجی هاں چلیش راجی کرا او شی مودون شلو ریتون اپک شکار شلو خو فاطمه دغه درکاره چې یو موده دوری تنه دي بلکې د عراقې نو خبرتیا یمای به یې په دیموکراسي کې امام نبی ستا یو تاریخ منسوخ کړی دی امام ویسو سے دیمام ورحنی کسر متفق و سواء اتا ارتا لید. ویدی دیمام ورحنی که مطلق تیخو دید. ویجایزین موفق شو دید. و جداده چکل حج دسل دید. مادینی وعلاو سوئی پو دی خبر آباس که مدینوی و علا مسوحا حیجاج خودا. مام اویسوس برطوی دلیل پیشکری. اوی دلیل بسار راورو. سات چه رالا حقا دو صحابا و زامنو ده مشایخ بوداگان گلدیدرگو. هر چه دانسا سوار آغست درد. تاغت تحمينی چوالگاو ترغم پینز رتلا سلسل رتلا سماع تاتا نو امام عصب سب رحمی اللہم دی امام ببحنی بکنام نترجیح وارب برد ابن خوض احمد حاکم داشا الفاظر ری صعونا اصر صعین او اصر صعین اغیتی فراتا و رید لنشری حیازین و صعج ریده احكینا د پارد اجین تواحیر رو هتی مجاہدنا ویمانگ دوم المومنین خاله ورلو منگ ده ایو دوخی که ورسکاک ده پارد اجلی منگ ده ایو دوخی که ورسول اللہ اسلام حدث سمید ده ایو دوخی نگسل کهو منگ راتو ارتالو نوافتی الله تعالی په لورو وراتو ارتالو خنو کوم دا سریح دي چې رسول الله اسلام مال غوس چي غاب تین جنډی داری قوطنکر روید ده، محلتا الفاظ، ایسرا جی کانا ایتغوذر بیتت لین و ایخطف ربسا، سماعا ترتال. سواد و عمر جو رضی اللہ تعالو، اغنبغا سماعا ترتال. دمیا بیشبه جی کفرد. او وداوت کوم دغه شایته فرض دی یتوه د بینان یتوه د دین سند کې راوی دی شريك ترکه متاقد نه او به شريك د یګل د مصنهم دي حيا دین د کومه واشه ذکر کړی دا د حدیث چې فرق دوه سمو دی یو کم سند باندې خبره صحیح ده کم حديث ديږي اق قوم دې امام يوسف قصہ ذکر کړي د اخی او تاریخ ده کم په صحیح سند باندې ثابت دي اق وا امام محمد سره نقل کړي داینه دینه خپل کوي دیتو سبوږني او اخر صاحب چې رسول الله څنګه یې په پټه ولې ګرځنا چې ساعنا دیرو متعدد ظاهر هم دقدر چسوا اے راقی سوا اے حیاجی مد اے راقی مد سوا باتو پانی سبسرا حیاجی سوا سادی کی تا اختلاف نشتی وائی مدی salvavano gli uomini da curita oggi si chiamava per favore di me باب المساله حسین موثق پری مقام کی مسئلے دے مسئلے خو حسین کو ما تاو ته خبره کړی دے چې یو خو وظیفہ ترې لیندا او یو ماتالو خو کیندا ما تاو سره مفصل ذکر ادره اقوال دکیج. او دره او را جن تا موسانی تاروز کرده و اشتم با منده باب و غصب دلین ورای امسحان قدمین با منده تادو شویده پورا دلتا پیو خاص نامان باس اشغم الصلاة من مصر و او پر ایکی موسانی فالی رحمت داد و باب او اول خوب پی جاندال غاری بید مصر تیر قپی جاندال غاری خوبصت وی مصر تنگده بید آگر نا روشتا اختلاف دے که مواصل خوف و موابین دی آلی شناتو و جماعت آخواری جکی در آغا مسلحوم احمدا بید آلی شناتو که کسی اختلاف دے هغه تم تعروض ټول غالي دا ده صنعت خبرې دي دا مسأله ماشه علی محمده یو ټول خبره او متاجه شه خو خدای جد نجورې یادې ځاږوند کې کعبین تاکی مسطور وی ایاد کعبین نبرم چیزوی و خادم بانی تیت سختی وی او بنا جازب کئی دا مصری کی فتدائی شو ودا شی که دید خود و پر وراکا جی ساق و ترباندی بے دغدغه لاس غوته پرګه خوماندی شرد شه حدا یې چې محارم محفوظه مستور وي مشه مہتا د پی کې دی شی او 파سا یا زید طہارت شرط دی پدی کی دے ته طہارت شرط ته لیکن اختلاف پدی کی دی شی توہارت شرط دی کونا طہارت دای دی شرط دی د ایمام په د رمې اختلاف شته دی د نور ایمام په مننه توحرت کایمه ده شرط دی او د امام ابوحنیفه په مننه توحرت د هیجینو شرط دی خو راي اكمال دا د مستنید چی دارو سباب ذکر دی بابن اذا اصلا لیلیه وهم طاہرتان درد دی تر یمتر بابن امدام علومشو چی طاہرت در یلینو دا شد دی خیر اکمال بقی بیل تقدیر یو کس سفر تروان دی او دته ایټان چې غاړه راو پر هګرام نه راو ترمان دی د زړ زاخې وین دی موذی په خو کې چې په دایته تکلیف نه ای او چارته غاړه راو د منډه کی نور اوس مکمل نکی نو اگر چیرې یې پاک دی خدا ساتنه برابر الوطن کوچه ری موزی پاک پاک لیخ پیوین جری اوروز تی پس زر زر مکمل کرد و بیشت پورشو تی تقدیم تاخیر نو رای ماوینا طول عوضات تان مکمل بی که بیو موزی آون دی باب تو غرهي قال كنت مغيره وای معنوی اسلام په سفرن همدغره تبوک واکیدا سره کته سماچوخه کین تو با سماوی پیدا ما دا په حکړی پرځهار کی چې طهارتین توصيب حال متعلق <متحدث> دی خبین طاجوی فمصح علیهم املیه حال دیگر اپنیم امس ابراد نکیخواب موساقیل مذهب آده بیدی که موافقتو که امام او حنیفه سرم او بایدی که موساقیل وزده بیدی که موساقیل وزده بیدی که موسیقیل خوب تحریف خموشو که شدن مصری دیم اختلاف د دې غداو سره دی علي بیدا روافي فوارق کوم مسالخینې وکړي بلکې اماميه ترقه کو قاېدې د مسری فريجانو قاېدې هغه په صداقتي کتاب الله پېښې او ارجل کومه غړې او دې فدرېجانو غسل یا غسل، او یا مسحل و بلا خوب تر ایمان یو کنیمانی یو کتاب اللہ نیستیداد تشکیلی دیم عزی اللہ تعالیٰ نیزبط کئی، ابن عباس عیشیت نیزبط کئی، جی دیپا مسحل خبهن نو خیلی، حیلی سنات و علیم حد پارا مسحل، اپنیز باندی مصر و خفین شابیتا حد احمد من حمال ویدی صلوخ صحابان نقل دا حسین باشی ویدی ما اویب زینی دی دی مصر کولا او قوضی ترکی تراصا ویدی ویدی حاکیم اندسی ابني حاجه لمده حفظه له جمع طويل بلکې هم روات متیاوی دي عاشرومه په شرو دامه ترکتی مه مبارک کوئی په ما ثا اغه کوي کې صحابه استراشتي هی مامور حنیفه وما صار وختين قولكم سمته لرنا وانت که صحاده شلو لکثن کی د نور رناح کار ده و دعامت دلی شنو په جهنم مات نه وی لکه تفدید شیخینو محبت د ختنینو دا ویچی ما ساده حکم د منصور شوی و هغه منصور شوی مې زکچ هغه سندري جینو مایده کې دین مایده آخر کونو زور کې دین دا یې یو ځای دی چې موږ ایران داوا کې په تبوک تبوک دغه مې دی نه ډیره روسه و دا راکم جریزه وېته طبراني کې راقلې او کومې ځبنې چې صحابو ته شوې دي یادی پیغمبر ساي هيته دا تړ پیغمبر دی دروازه فېزو شي غانو ځنه فر ابو عباس رجوع نقل لا اکرمتي روته دي چې ابن عباس یې پکړی دي چې دا یو موجعه کې سره به نو سنت په خپل کې جمهور کو حنا ابي کشوافي دي حنا بلدي تم مخين د پاره یو شرو رضوي تم صافر د پاره دریشپي دي رضوي زين په کې دا شي چې دا قصر مصافات مراد نه مصافات د قصر د مېرو په احاد باندې 48 سرعي هر ميله څلو زره غدا بار کچري تديري شوته 10 هر باته بره همري دې رحم او تای ما جنه نوروی خیرا میلونی تضورت نشتی خموطار سپاچی گیدری بادی دسار نتر دوال پولی متواشیت رفتار خموطار جیسول هتایر سمیردی کلمی اتره تی صدو آویه یوری گیا جیمان قوات آویه بیتی جوری او تیرې شي دا ما سيبراي به يودا دا بلش پيتر مليوي کلمې تر تکم سلوي کي مې مالك ته نه راتنه شي وي بل دا عالم يو وقول لري چې ما مالك توقيت نه تکاي مشورم دادي يو وقول لري یو قول دا چه خائلو خمار کراحط خائلو یو قول دا چه دا مسافر دا خائلو دا موقیم دا پاہنو یو قول دا جمہور رغن تاکی منصوب دے نظم مسافر دا فارد عدم ادم استناد کي نو خدمتني ثابت تريه پيش کئ ابداو نه کلکړ دي د ویسراد نو حل زادنه کوم دي زیات مطالبه کړي نو موږ دې ته کاوه ابداو کریم ني هم معمر رته التافاد دي نه هم ماشیتا سوم را کې به هیڅ حتا چې وو توور شي نو او وته موږ یې هم لري کله چې بو هغه را بشارت د فتحاوري دا مش فتح شو عزز البلاد او پته معمير اترجي مسفر روانو امره بشاراته پر پدې اترود کې د مخدل حکیم کړی و امرتي چاسفه سننه د دینه معدمه توقیت ماجني دارکم مسجد حسینو بیا څنګه په مسجد راسه د جبیری باندې هغه موقته ني هم موقته ده خو دغه مادر ورته هوځو دا د دې چې دا په دنیا ته الداخل فاضه کی لو لو استاد نہ होला زادنه هو نو شولک لو رفضی زون په دسمه کې کله چلی دي او توقید او <التخال> ورا موږ هم مساکړو په تټيب ته وګورې کاه هميشه با په مکه کې دیني موږ وو کار امیر واه کې عمورتي چا ساب پر سننه لاي دا مقصد ندې سمې مه وي ښه پېني يې یا دا او چا په کنا ترامانو چې په دا غلاروب نه وي تمه موږ اون تمم کې همدا اما بیا سم سره سیا په دې ویرمان دي د سوسه مقابله کې څه کیږي بل ترت توقید په دې احادیث کې د اوتمه توجه شي داورت خود صادم ان عبدالله محمد صالح عمر آن زالک آجی دازم آتر سات قویسا آجی دازم آجی دازم تطرق فقارن عمری نام کرنی جا حد تکشیم صاد حن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام وغیرہ حوضہ کساد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در صحابونا صحابی و عذبت هم پہ کذا بل تره توقعان ابن اقبت اقوار نابه نظر انا با الصن مات اقوار واننا صاد ابن اقوار نارویچ ده اسماعیل ده سینا خلقره ده موسى ابن اقبات تاجعی ده جنو قطر صاحب دم غازی ایک سوائکاری که افاد ده دره تاجعین کذی کذی کل دی <تصفيق> موسى <تصفيق> ابو ناظر ابو سلم طول مدينة <تصفيق> وفصيل حديث موغيرة ورأي موغيرتني شعوبنا ورأي ورأي وعروة ابن موغيرة دعونا حكا ترأي ناسعي دا دې مې برابرې دې داه کترې يې احلم <سؤال> سعيد دې دا نه کترې دېستي ملحوظ نکوه واقعة تبوک دا نه کترې حاجي تفاعل من مغيرة القياداوتي مغيرة پکې مشكل تو سي مشكل روانه كلا وبوې ته فصب علي حين فرى من حاجي فتودوا لا کومه تا و دې شي ورو فصیح دا جا فرنګه امر بن ميهد زم ما دې دي ما کومه سره دې میر بولن مي والله دې ورهي اي گا و فچه دا وريم وړم د تکر دې مو نباړې دې خو څه څه دلته دې مانده که بیگا او باچوه، ای خصویه باکتا، دوانه دو دیده تکیی، اللہ دیمان سیده تکیی. دجافرین عمرنا احکتر ابو سلم ده، اگن احکتر ای یحیی ده، اگن احکتر ای شیبان ده. تاو تذکر گو رئی، چه دوسره ریو تابا وحظو آبانان یحیی، تنگ چلاح حدیثو شیبان دری احیان نا خوکره نو حرب و آبان هم دری احیان نا خوکره دی حدیث کی حدیث کبیشو اور پس اے حدیث اویگ عمرو بن اميه ريات حمازه زمريدي عن ابي ماكيه من کتر ایبو سلمہ دین، کتر ایبی یحیاب مخیمیت شویدین، کتر ایبی شیبان تزیع اوضعیل شوید، کالا فران اوضعیم اللہ هن یحیاب، مخی نمو غیرہ دار ویچی چانا دی، حاوی که مس حالا امامہ نشتی، او دلتا ویقال رایتو نبی اسلامی صبح حالا وَقُفِيهِ تاثول دیکھا نا سنگ کے دا حضیث در یحیانہ زہین اقل کریں دارق محمد ہم نقل کریں یحیانہ نا جسر نا نامر اول تال فائزہ عزی کے رایت و نریہ صل اللہ علیہ وسلم و رسول تعالی دلے ناشنا حبل اوقت دموګه د یو لاطوندار وېک سدې شپې تو ترونکو په برابر سره راځه مثلا مامام په دې یوځی کړل کم سند کې چې او ځای دي نور کې څنګه ده دې ته حدیثه غریبوي دا محفوظ ندي او د می حجر یو زا غریبه مسره د مس هغه مانه باندې موسن په زده ده وکړي دم د مسره په کار تا و چې زه په مسره فراش کې دي کړم مثلا کپڅه شروع ترا بیا دا چې په تو حاړه دي كاملې راغلم دیمدا تحنیک کی تحنیک دې توې ای نه بس دیمدا چې ساري پکړې سولرم دا شکانو تر نه او کود سر که محصه خکار و ناغب محصه ایم. او کول داره که اماما بایدی ما اتفاقی نیستی ها باید. پورا سر بایدی ما اتفاقی نیستی. توقید امدهشان که دیلکه مسافر او د موقیم پککلی نیچی. موقیم چوبیس گینتی مسافر دریش پیدی دیلی. را حدیث دلیلی مسلم کی یورویت ته دبیلان ناقل دیلی عالتا خیمال دی کرنی، مصر خفین و خیمال یورویت پاپ داود کی صوبان نحن ناقل دیلی جمحور کمس آل محمد نید کتے سبحمان دی دباوه ده کړې باو كله باندې یا دې تا د مثاله ماما حدیثه مقابله د راحه نصوستي چې مسوره ده وی اول کتابنا نه خلافه وم صحابي روس کرام دي د عامه ابن عبدالبروه نماز <تصفيق> فيا لامامات رويتون طول معلومات. دا خطا د ایمام افزعين شویده. شیبان حرب آبان دیو اعمامين دا دی د وینار کوم را وکې دي حالت خو خامخڅه د دی وی نی دا رويته ما سعى للعمم من لمس قیدا ده حالوسي پټکي کوثر واذل الله له على علم کړ دې ده حال له چې علم وکړي ندام درشه مس هيك ولا علي د حال حذو شي پټکي بسرو مس هيك بسر کوله او حالته شي پټکي بسرو په امامي مثاله دا اول خدای چې دا د قویرو پهنا مخالف دی درم دا چې دا جعفر هغه د زینا درم دا ته سوالور مase بناشيه کړی دا پټ کې شي دا کاو ورای کا فهمه دا قیدو کوي چې سرهم مساوپ بين زمدا چې خما دل په دراغره دا ماما څه په سر او نری رطوباتې ختم تدې پګم دا چې امام عمر رضی الله عنہه عمر رضی الله تعالی خصره ترلې کنا زه کوم ملزو دراس سر لندې دلونو سان امام دا هم کېږي چې دا وضو علي الوضوء سو سره اتم شه دا هم کېږي چې دا توسین وضو علي الوضوء مؤتای محمد نماځ میږي چې دا حکم منسوخ شوی او لا سم هغه کې دا چې ورورام د کتاب الله خلاف نشکولې سره دې دمر احتمالاته منسخ کتاب الله پریدو خو امر سبحانه ادامان لم يتوضح تغيه ها شاد و لحم شاد سوئی خون پیجنه هوا کالا پمانا هم پیغئی افتران مجلن کیه بیخان فما خباده مانا نکل کنن رسول الله سالی اسلام و قرأ قطف اشایتن رسول الله اسلام و قارو و ده ده صلی و لم يتوضح دامانی احمر مانی نکلی هغه احترف من كتف شات مانته دین وکټ دی د وګو د شهرینا عربو د عادتو چې کار دی ټک ټک نکاو په دې کې دا ورسه زو خرابيږي غټ غړبه په کو دی دې دې راینه په خوښینه وو کوله او سم سره دې ماز مازه هم پیژنې صحابه دې منندې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 استاذ ته خیر السلام مساله ته متودیشه دیته ولیکې غي مساله د وضو مم ما مست النارنا سوتې ولیکې مساله د وضو عمر ابن عبد الله زهري حق اني وتی هاغه کې ابن عمار ابو عرطا جائرہ میں ثابت توم دینیس پرچوئے دے. کو دي دے دینے دے قیل کو صحابہ دے کو خلفاء راشدین دے کو امسرود کو اوزہ کو امسرود کو جابیر کو انسر امائن بخالدین ذکر کر او کو کوا قابل طرطیس توجو کلی صوک چرزی خیلی چوزو می ماما سوپناد. او دو توجوی اترند کرند کرند. کورتو چه حديثش رجی توجو بیماما سوپنا رها سنگر جی بس ضربه ضربل اگری داخل دلیلو یعنی محوه نیو خرکت دی. داوڈی رسی کئی زکا رام چې تر تاسو شي شکانه دا د دې په او بل د خبرنا وو غو غوول کې کوتي دي هاه وتو څو خپل وایو په دې د بل غوول یې دی کې کوتي نه یو خبر دا عجیب بانو لوي فريسي ذکر ته ته موږ د کلامه سره د چدم دار وته ذکر کړل اته هاي کتابه شانس رجی اللہ تعالیٰ دست که او بایم نکام آبتا ساوت ویاتا تاوز من تایوات و اول نمی تاوزا من وخیر من که آخر الامزین ترکل اوزو ده من ماما سکننه غکم که چه یا منسوک تابین دخم یا ان دیره ان یا دغلو غی حضور کم چې مصانید پر سببونه ذکروا باو من مزمنه زمينه سبو سوي خلله متوزع تاسو یدان تکمت مراه او یې څرلو باون حلیم مزمنه لبن او دا به په او حل باندې باب هل ما دې نو دا وله ته کله کې اختلاف شي څوک خایل دي څوک خاين دي دې وينه په دې مصادر پرو واکر او بکر عمر او عثمان دې تاسو پراکړې او حالاله چا ته اسد او بکر او عمر او عثمان ایمن بی شبعا خپل دې ته باندې نقرکلې په خپل مصدق یې خو زموږه باندې نقرکلې څو یې نه آله تاسو ما څه پکاره نه ځان نه له کې څور وای لري مصقې دې پهونو وزوي دوه ویشو ایا منصور دیواته مره سب کې نور